і не мали наших можливостей. Окрім всього, в нас немає такої, як в Росії, міцної супротивної сили, промислово-виробничої групи. У нас є спільні інтереси, і ми розраховуємо на її підтримку. Нам протистоять розрізнені політичні угруповання правого толку, і то не всі. Ліві в більшості своїй уже визріли для сприйняття міцної влади, як і праві. Невеличка групка реформаторів з оточення колишнього та нинішнього президентів зайнята з'ясуванням стосунків і погрузла в розборках та взаємних звинуваченнях. А втім тут я виходжу за поставлене переді мною завдання аналізу московських подій і готовий відповісти на запитання. Першим тишу порушив десятий. Це був молодий військовий генерал. Котрого система останнім часом швидко рухала сходинками армійської кар'єри і мітила в міністри оборони держави. Десятого Полішенко виростив, як він любив про це думати, з лейтенанта, і це було дійсно так. Рік тому генерал отримав звання генерал-лейтенанта, а він зумів створити в Збройних силах міцне угруповання надійних офіцерів, котрі підуть за ним в вогоні воду. Військова розвідка де він служив, давала чудові можливості вивчати обстановку. І сьогодні Десятий був дещо шокований такою обізнаністю з московськими подіями суто цивільних, як він вважав, людей. «Так чому ж, на ваш погляд, армія підтримала неконституційні дії фінансово-торгового капіталу?» – запитав Десятий, з цікавістю, вдивляючись в обличчя оповідача. Чи не проводите ви аналогії щодо можливої поведінки наших військових? Армія Росії виступила на боці сильної руки. Військові в усіх країнах тяжіють до диктатури, порядку. Но з нашою армією складніше і простіше водночас. Складніше, бо національна українська армія ще не сформована. На це потрібні роки. Частині наших офіцерів – Взагалі чужі українські національні ідеї. І, скоріш за все, вони підтримують просоюзні настрої. Або, знову ж таки, диктатуру. Це на руку нам. Адже армія не має єдності з вищезгаданих причин. Армія України, ну, про українську армію в 94-му році говорити рано, підтримала на виборах силову політику. Якщо ми пообіцяємо порядок і тверду владу, Думаю, армія піде за нами. Окрім усього, досвід історії показує, коли буржуазія на взмозі утримувати владу силою грошей та ідеології вона звертається до силових методів. Армія в усі часи підтримувала такий порядок розвитку подій. Не бачу причини, аби в Україні вона змінювала цю орієнтацію. Приклад Росії, Югославії, Грузії, Карабаху це стверджує. Десь за вікном мисливського будинку загавкали собаки. Через хвилину в холу увійшов єгер з охорони, що стихо сказав Пелішенкові. Той мовчки хитнув головою. Охоронник вийшов. «Продовжимо, панове», – мовив Пелішенко. «Є пропозиція припинити допит 9-го а й вислухати прогноз, який підготували наші політологи. Прошу, пане 12-й. «Ось вони», – тихо сказав Карий. Інзі, коли до ресторану Курині, хвацько підкотила автомашина «Вольво», вже знайома детективу. Трійця і цього разу була разом. «Зачекаємо, поки займуть столики, спробуємо сісти неподалік», – продовжував Максим. Інга мовчки розглядала клієнтів. Її старший колега дав їм підходящі прізвиська. Вона безпомилково вирізнила здоров'я боксера, аскета. Вичекавши хвилин з 15, Інга з Максимом, вдаючи закохану пару, зайшли до ресторану. На щастя, вільні столики в залі були. Трійця сиділа за своїм, і біля нього вже метушився офіціант. Кари галантно усадовив свою подругу обличчям до сусідньої компанії. Сам сів не навпроти, а праворуч. Аби й самому не випускати з-під уваги бойовиків. На диво швидко до них підійшов офіціант. Карий замовив пляшку шампанського, два ленгети, салат, вазу з фруктами та цукерки для дами. Цього разу в ресторані грав ансамблі, годі було почути, про що говорять за сусіднім столиком. Кари надіявся виключно на можливості Інги. Хвилин через п'ять вона тихо сказала йому: двоє важко піддаються впливу. Спробую працювати за скетом. Карий захвилювався. Нервово поправив краватку на шиї. Стало жарко. Невже не вдасться? Заспокойтесь, все гаразд. З цим можна. Максим затаїв подих. Тільки б вийшло. Зовні все виглядало звичайно. Закохана пара вечеряла в ресторані. Правда, спостережливому могло б впасти в око. Закохані майже не розмовляли. Але хто в ресторанному шарварку зверне на це увагу? Повідомлення Тренка про двійники у матері світу і спадкоємця Бога на землі слідчий МВС Микола Осійчук зустрів скептично. Звідки ви це взяли? Хто ви такий? Чому вас це цікавить? посипалися на директора Алтавської Астреї за питання, коли він нарешті добився аудієнції у полковника, який вів справу Великого Білого Братства. А З вікон кабінету на п'ятому поверсі МВС було видно магазин на протилежному боці вулиці Богомольця. Біля нього вуркотіла снігочистка, залишаючи після себе обледенілу смугу асфальту. Дві жінки в оранжевих жилетах дорожніх робітників Розкидали слідом пісок. Тренко дуже коротко переповів те, що вважав за можливе. «А чому даних за Алтавський період діяльності заарештованих у мене немає?» – зацікавився слідчий. «Все це я перевірю. А вам спасибі. Ми посилимо нагляд за обома». Проте Тренко зрозумів, що прийшов сюди даремно. Йому не дуже вірили і вислуховували лише звічливості. Це зачіпало самолюбство детектива, а втім невизнання його тривожило. Можуть загинути двійники. Він і картав слідчого за невіру в розповідь про сугестерів. Навряд чи цей полковник буде шукати можливість розкодувати заарештованих. Він у все це не вірить. Тринько не знаходив способу, як змусити слідчого діяти, адже все розказане ним правда. Ну, звичайно, цього хому невіруючого в похонах могла б переконати Інга, але не хотілося розсекречувати її передчасно. На столі у слідчого вимогливо озвався телефон. Вислухавши повідомлення, Усійчук зблід. «Повторіть ще раз», – попросив співбесідника. «Не може бути». А вона? Негайно встановить цілодобовий контроль. Нехай біля неї постійно буде хтось з наших. Цілодобово!» Осійчук поклав трубку. Криворучко, чи як там його насправді, викинувся з вікна в коридорі поліклініки, куди його доставили на медогляд за його проханням. «Виходить, вони запрограмовані на самогубство», сказав Тринко. «Якщо ви не проведете сугесторний сеанс з лжематір'ю світу, вона знайде спосіб